Və 3-cü fəsil. Səhddə olan cəmiyyətin mələyinə yaz. Allahım yeddi ruhuna və yeddi ulquza malik olan belə deyir. Sənin əməllərindən xəbərdaram. Adım var ki, guya dirisəm, əslində isə ölüsəm. Buyaq ol və sağ qalıb ölmək üzrə olan nəyim varsa Onu möhkəmləndir. Çünki mən sənin əməllərinin Allahımın önündə kamil olmadığını gördüm. Buna görə də nə aldığını və nə eşitdiyini yadına sal. Bunlara riayət et və tövbə elə. Əgər oyaq olmasan, bir oğru kimi gələcəyəm və hansı saat sənin üstünə gələcəyimi də bilməyəcəksən. Amma sartda sənin yanında öz paltarlarını ləkələməyən bir neçə şəxs də var. Onlar mənimlə birlikdə ax paltarda gəzəcəklər. Çünki buna layiqdirlər. Qalib gələn hər kəs də ax paltar qeyinəcək. Mən onun adını həyat kitabından əsla silməyəcəyəm. Atamın və onun mələklərinin önündə adını İqrar Qulağı olan qoy eşitsin ki, ruh cəmiyyətlərə nə deyir? Filadelfiyada olan cəmiyyətin mələyinə yaz, müqəddəs və haqq olan, Davudun açarının sahibi, açdığını heç kəs bağlamayan, bağladığını heç kəs açmayan, belə deyir. Sənin əməllərindən xəbərdaram, Qaf, mən sənin üzünə elə bir qapı açmışam ki, heç kəs onu bağlaya bilməz. Gücün az olduğu halda mənim sözümə riayət etməsəm və mənim adımdan imtina etməmsəm. İndi isə şeytan yığıncağından olub, yəhudi olmadıqları halda özlərini yəhudi adlandıran yalançıları məcbur edəcəyəm ki, gəlib sənin ayaqlarına düşsünlər və mənim səni sevdiyimi bilsin gözüm göstərərək mənim sözümə riayət etməsəm. Buna görə mən də səni yeryüzündə yaşayanları sınamaq üçün bütün dünyanın üzərinə gələcək sınaq zamanından qoruyub saxlayacaqam. Tezliklə gəlirəm. Nəyin varsa ona bağlı qal ki, heç kəs tacını götürməsin. Qalib gələni Allahımın məbədinə sütun qoyacaqam və bir daha oranı tərk etməyəcək. Onun üzərinə Allahımın adını, Allahıma məxsus şəhərin, yəni göydən, Allahımın yanından enən yeni Yerusəlimin adını və öz yeni adımı yazacaq. Qulağı olan qoy eşitsin ki, ruh cəmiyyətlərə nə deyir? Laodikeyada olan cəmiyyətin mələyinə yaz, Amin olan, sadiq və etibarlı şahid, Allahın yarattıklarının mənşəyi belə deyir. Sənin əməllərindən xəbərdaram, sən nə soyuqsan, nə də isti. Kaş ki, ya soyuq, ya da isti oluydum. İndi ki, nə isti, nə də soyuq olub ilıqsan, səni ağzımdan qaytaracaq. Çünki deyirsən, varlıyam, zəngin olmuşam və heç nəyə möhtac deyiləm. Amma bilmirsən ki, zəlil, yazıq, yoxsul, kör və çılpaqsan. Sənə məsləhət görürəm ki, zəngin olmaq üçün məndən od içində xalis olan qızıl alasan, həmçinin qeyinib çılpaqlığının ayıbını açmamaq üçün ax paltar alasan, Gözlərinə sürtüb görmək üçün də göz məlhəmi alasam. Mən kimi sevirəm, onu məzəmmət və tərbiye edirəm. Buna görə də qeyrətə gəl və tövbə et. Bax, qapının önündə durub, onu döyürəm. Kim səsimi eşidib qapını açsa, onun yanına gələcəyəm və mən onunla, o da mənimlə birgə şam edəcəyik. Qalib gələnə mənimlə birgə öz taxtımda oturmağa imkan verəcəyəm. Mən də eləcə qalib gəlib, atamla birgə onun taxtında oturmuşam. Qulağı olan qoy ki, ruh cəmiyyətlərə nə deyil?